La única justa de las batallas. No duele el golpe, no existe el miedo. Quítate el polvo, apuntes de pie y vuelves al ruedo. Y la presión gente siente. en ti, tu gente. Ahora vamos por todo y te acompaña la suerte. Samina, mira, San Calegua, porque esto es África.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 el Adrià, la Jana i el Toni. Avui farem una entrevista a dos personatges de molta actualitat, últimament que surten a totes les revistes i periòdics, que són la, la cantant Shakira i el futbolista del Barça Gerard Piqué. d'Àfrica Veé comencem la entrevista Shakira on vas néixer. Vaig néixer a Colòmbia. La meva mare era colombiana, però el meu pare era d'un país que es diu Líban. Quan vas començar a jugar a futbol? I ja ho recordo. El meu pare de petit em va comprar una pilota, i sempre m'agradava jugar amb ella. Quan es va donar el compte que t'agradava ser cantant... Des de molt petita ja m'agradava cantar i en 8 anys ja vaig composar les meves primeres cançons. I a quina edat vas començar a jugar en el Barça? Vas començar a jugar en el Barça. Quan tu tenia 10 anys, quan tenia 17, un equip de la Terra em va fitxar. Després, quan tot després, ja tenia 20 anys, al Barça li va agradar molt quan jugava i va voler tornar a fitxar-me. Quants discs has aconseguit vendre en la teva carrera? En tots els anys que porto cantant he venut més de 60 milions de lits. M'emociono sols pensar de, de pensar que a tota aquesta gent li agrada la meva música. Què et va fer més il·lusió? Guanyar la Champions amb el Basa o guanyar el Mundial amb la selecció espanyola? Em va fer molta il·lusió les dues coses, perquè són molt imputats, un però una mica més el Mundial de Futbol. Perquè a Espanya mai havia guanyat un, un Mundial i tota la gent estava contenta. Com us vau conèixer el Gerard i tu? Va ser molt curiós perquè jo tenia un concepte a Barcelona i ell... Va anar al concert, quan va acabar va venir a veure'm per dir-me que li havia agradat el concert i vam començar a parlar. Què penseu de la nostra escola? S'ha agradat molt l'escola, ja que un munt de nens s'ha adonat i s'ha molt simpàtica i, to i tothom s'ha tratat molt bé. N'alegrem, gràcies per haver vingut i esperem que us vagi molt bé tot, tant en la música com en el futbol. S'acaba el temps de nostre programa. Us hem parlat el Víctor, l'Adrià, la Jana i el Toni. Esperem que us que hagi agradat. Adeu, s'ha d'escript el programa. Sami nana, eh, waka waka, eh, sami nana, sacalegua, perquesta Àfrica. rica ja